Autopistaraiko irtera ez esta batereona baina bi aldiz ezkerreko ispilutu begiratu eta bianda. Mugimendu mekaniko sartzen du interbitentea. Ezkerreko erreira pasa aurreratu musika klasikoa dauka jarrita. Berdin dio, ez du aditzen. Ez dago autoan, ez da ezertan pentsatzen ari, subkontzienteari dagidatzen. Eta ala ere ez du abiadura muga gain ditu, segurtasun distantzia gorde du, eta gaur ere ez di olanetik etxerako bidean dagoen paisaiari arreparatu. Motorra itzali duenean norbaite gotoia sakatuta bezala berriro ere bere ekintzen jabe izan da. Librea zarela uste duzu, baina bizitzen egiten dituzun ekintzen erdiak makina baten erreak zidako baino ez dira. Automata libreak gara, asko jota. Etxera joan eta lotara sartu den gizona zaritu naiz, baina berdin gertatzen da alderdi politikoekin ere. Bagoitzaren oiturak gorabehera denak imaginatzen ahalbidetuzu ama ostetik gihatzen. Batzuk Mercedesean garbi eta miseria usaina duen tapizerian eserita bi karreillen erdian jarrita mundua beraiena izango balitzezala. Auto handi itxuri gorri berde bat ere ikusiko duzu gutxieneko abiaduraren mugan lasai asko zahartu baino lehen helduko gara norabait esanez, apur bat deseroso derrigorrez mugiarazi dutena bezala. Eta furgoneta bat, karrila baino ere aldatzen ez duena, topera zapalduta ere orduko 70 kilometrora eta matrikula doblatuekin. Gero, badira karril batetik bestera pasatzen diren gidari ipurtarinak, komenientziaren arabera elmuga kilometro bakoitzero aldatzen dutenak, beti eskuinera doan kurbo hartzen dutenak, lerro bakarreko errepide mapak saltzen dituztenak, maltzaga ondagoen galdezka bizi direnak, Automata librea esnatu da eta lanera joateko autoan sartu. Garajetik irten, bizilagun agurtu, ezin du bestela egin, nahi gabe ateratzen zaio. Gauza bakarrak batzen ditu gure espektro politikoko gidariak ere. Politika giroa auto bat bezala maneiatzen dutela eta autoa automatak izango balira bezala. Ezin dute bestela egin agian esan berri duan hori txorra txorrada hutsa, sinplekeria bat. Berba da gasoiluaren prezioa igotzea eta gure zera politikoaren azken inflazioa batera gertatu izanak eragindu burutazio hau. Edo nola ere hobe genuke garraio berriren bat pentsatzea. Autopista hau erroton da hundi bat baino ez baita eta ni dagoeneko mareatzen hasia naiz.